Mycklig lyssning. Men egentligen så inte vad precis det jag skulle säga, det var jättejättelänge sen och det beror ju på att livet och lovet kom emellan på något sätt. Livet och lovet, en sving med magsjuka, borde tror jag plugga, det är så nu in blir inga så intensiva pluggperioder djungle tar bara så många timmar och det är ju faktiskt fortfarande så även om det är uppe på hur många avsnitt som är säljer ju fortfarande ändå så ett hobbyprojekt. Och då kanske det är så att vår podd kommer lite längre ner i prioriteringen när det är mycket att göra. Så är det. Så blir det det är ju ett hobbyprojekt eftersom det är görs eh, när vi har tid. Eh <skratt> <skratt> det fungonerar av någon anledning. Jag tycker att det är kul. Eh det jag har gått under med två geller till röda banuer och liksom samla mobilflik. så mobilflikar så här är det en bra grej. Oh här är en bra grej. Eh så jag har inte ett ämne då utan liksom ett stela ordiga små eller hade frågor små så jag var alltid lite olika mm. vad som än där. Vad har du får göra för det de ser så verkligen egentligen då. Jag har eh sett regalskeppet Vasa i Stockholm. Lämnar något. Oh. Det ja. gick kanske på när du köpte den. Det är ju ett skepp och det är ju liksom också en sån här verkligen tydlig bild av när man gör någonting som man egentligen inte kan på något sätt. Mm. Det det är ju så uppenbart att det skulle sjunka. Förstår man ju när man läser innan till liksom om hur det urkeppet är konstruerat. Eh och det måste ju ändå vara någonstans århundradet det kom 1000 meter det där skeppet. Mm. Eh och innan det sjönk och så vidare. Eh och det det var ju liksom det skulle vara sk grekisk jagande och allt vad det skulle vara och det var jättemånga människor som dog alltså. Men jag var i Stockholm och så såg vi det skeppet och eh det var ju intressant. Eller eh framförallt var det roligt för jag var där med med delar av min familj och vi är ingen familj alltså min ursprungsfamilj, min pappa och, och lite mina barn och lite mm. så där. Vi är ingen vi går på museum familj. Alltså noll av oss egentligen. Nej. Så att vi är ganska dåliga på att gå på museum. Det är ingen liksom grej mm. som vi vet att man gör. Vilket visade sig. Det fanns sju våningar på det här museet. Den här familjen tillsammans klarade av en våning av sju. Hahaha. <laughs> men då var vi ganska nöjda och gick och drack en öl i solen istället och vi var jättenöjda alltså, det var, rätt, vi var urnöjda med vårt besök men det där att gå sju våningar det fanns inte på kartan men eh, att våra hjärnor klarade ja. liksom jag kan säga det framför mig man går in och bara finner sig i kunskap och så räcker det, man börjar inte se allt man börjar inte ta en plan, man börjar inte liksom ta sig från A till A utan man är bara där och upplever det är väl också en del av liksom museeupplevelsen tror jeg skal det var shem eller en en at man måste se liksom alt eller sån tror jeg ikke. Nej, och jag tänker också att vi är ju olika. Man måste också anpassa sig till de man går med. Att nu pratade vi om detta och så pratade vi om att det var världshistoriens största fiasko. Måste det ju vara och så pratade vi om dukar klockan var ju väldigt fascinerande, han som började det var någon präst mm. som redan på 1600-talet försökte ta sig ner till det här skeppet när skeppet mm. eh, faktiskt sjönk i 1627 kan vi ju meddela Simon Amovandson som i veckan visade att hon inte visste vilket århundrade det sjönken gångt. Ja, jag vet det är så dåligt. Det är pinsamt. Ja, det är pinsamt, men det är ju vad det dåligt, men ja, precis. Jesus Kristus. Eh, och sen det är det för något som hände till Instagram bild av att hon var kollade på badrumssiset för vi skulle försöka änta ändå. Ja, och det var ju roligt. Eh, det var ju inte så kul ändå. Det det jag tror inte att det det är inte det värsta hon har gjort. Eh, men hon eh, eh ja, det var ju andra saker där i den intervjun också. Eh men sen men så var det sil på mer rörr. Tror du att det någon som frågade statsman visste någon man visste vilken grundlag det var så som en följdfråga. Han visste inte det heller. När han sa vid fel, va? han sa yttrandefrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsförordningen. Han använde så yttrande det heter ju tryckfrihetsförordningen ja, och yttrandefrihetsgrundlagen. Men jag tror att han det måste vara regering i formen. Det gör nog jag syns inte. Nej, det gjorde han inte. Den kunde han faktiskt. Det var faktiskt. det, var ja, det gjorde han be någon inte menen inte göra. Och så du sa en en ah, den andra gången till som den fjärde. Ah, Skitsammat. Det var ju tryckfriheten som man inte fick med. För detta hör ja. ju sett då för att jag gick ju in när Simonna Mångerson när det här kom ut så gick mm. på 8.00 den morgonen så gick jag för det här spred ju sig bland lärarna på min skola där de inte kunde de här grundlagarna. Då gick jag in i min klass som jag hade mm. 8.00 och frågade vilka är våra fyra grundlagar och då svarade de i korus de fyra grundlagarna och så sa de vad är det nu vad har vi för ämne och det var liksom så att de tittar på mig som att och det jag har ju inte de i samhällskunskap jag bara frågar för jag var lite nyfiken och då blev det blev ett korus svar vilket var lite fascinerande <laughs> <laughs> så att unga människor kan i alla fall våra grundlagar de är inte många och det är inte jättekrångligt att kunna dem nej man borde veta det bryr det sig det känns mer som en grundläggande medborgerlig liksom informationsplikt någonstans ja, Plus det var Men, som äh... segt och det var en härlig upplevelse. Ja, jag var i Stockholm lite och så, så såg jag detta detta skepp och ja. eh, vi hade roligt åt dykarklockan han som dök ner och kunde vara man kunde när det var på våren så kunde man vara nere i vattnet i 15 minuter i den här dykarklockan. Oh. Alltså så mer som en stor klocka. Alltså det är ju en sån kyrkklockklocka för man kan mm. andas det blir någon slags uh, tryck. Men han kan inte se något så jag förstår liksom inte riktigt vad han gjorde där nere. <laughs> och sen och på sammankunnen kom han komma ner då i 30 minuter. Vi undrade vad han kände sig och var han kom fram till när han var där ner. Det diskuterade vi länge, men det var ju bara hypoteser vi hade. <laughs> vi har fortsatt, det liksom ingen eh äh. så att den här familjens museum eh äh, vi vi jobbar på det. Vi jobbar på det. Eh äh, det, det har jag haft på mig. Ja. Spännande. Då. Alltså det ända 20 om bara som sett de har typ varit försty i Sverige troligtvis museum för det blir ju att se digitala studiebesök. De håller på i typ så här 5 till 20 år men det är ju det typ så ska i policorne för skolan utoppning i Sverige när det är någon som mm -hmm. går med sin mobil och filmar in och så här eh visar det typ hur liksom har en en guided runt audioguiden från från lärare snilla Sverige kostar svit. Väldigt bra eh, initiativ. Verkligen och sen är det ju också så för det lärde vi oss också faktiskt att det här skäppet kommer ju inte det håller ju säkert på för multna. Det kommer ju inte finnas kvar i all tid. Det Nej. för det kan man inte man kan inte bevara det för så fuktskadat är det liksom att det kommer Just. ju säkert men säkert att även om man konserverar och man gör och man byter ut grejer och så där så kommer den en dag vara borta. Eh mm. Vilket Precis. är ju lite spännande ändå, att hur, vi än, hur mycket vi än försöker så kommer naturen ändå att vinna över oss. Och om jag förstår det så är det just att den har läggat på botten så länge som gjort att den har klarat sig ända ja. fram till nu. För det är väl det enda mm. 1600-talsköpet som finns bevarad här, i hela världen, tror du? Ja. ja. E och just ja. för att det har läggat på botten. Så en lösning skulle ju kunna vara på tanreringen. <laughs> Men... <laughs> Ja, men jag vet inte hur att det är kört nu. Jag tror att de var ändå för att ett länge så spolade de ju vatten på det. Ja, jag vet inte. You know. Jag kan inte alltså. Det var i Stockholm på eh vad ska man säga? På museet. Ja. ja, bland annat. Jag har också spelat dart. Det var ju mm. roligt. Det är ändå det är inte så komplicerat. Det är men komsett det vad man tror eh så. Eller det tycker jag i alla fall så inte att den far ner den. Jag har ju bara spelat dart exakt en gång i mitt liv. Det var i ett postklubbet. Eh så att jag kan inte uttrycka mig. Jag eh jag förstod gick lite. Förstod jag. Men jag förstod jag kan ju verkligen inte så här nu ska jag skjuta på, nu ska jag träffa sjuvan. Och träffade Nej. jag inte sjuvan. Kan man inte, inte säga. Du kunde Nej. Men om jag vad hade gjort då för jag har varit 35 minuter att eh post med lång först. Eh någon av mina brorsaner tror jag. Kom Stepparna med i makurken från förskolan. <laughs> så att vi alltså blev jättegulga. Så jag var eh med i makurken var det tror jag på säkert 7 år typ eller så. Helt täckt hela lovet. Det så här feber ur liksom täckt så. Men det var nice. Det är nog för lite så här Eh annars eh ja <laughs> men så far skolan vad den kursen som eh borde vi gå på eh den går fram och mm. vi pratar mer om det tror jag sen blir klara <laughs> på andra sidan. Eh annars ja ja men liksom är inte vad med vända det sig ett eh, njuter av eh, blandar var ledig blandar var problemet. Sen att det blir som komma in mm. nästan hela min tjänst är joar är med i lever år, eh, i årshus 6 i månader så där. Och de ja. skriver liksom sig på vår skola och säger så, så att de byter vidare och går i liksom andra delen av huset. Så det är inte någon stor övergång till högersvärdet egentligen. De är för mig då på för min förra skolan och aktivt byter skolan. Men det kommer ju ändå någon på den här skolan på gångvård, vet du här. Utkäckningen av att man ska ligera liksom sig lite, be, be, men de börjar längta jättemycket till nästa. Liksom så. Man kommer ju till en punkt någon gång på våren, när man måste inse att här, de här ungarna lär sig ingenting mer från i september. Vad är det han gör? Mm. Eh, och man får bara leva med det. Det är liksom ständningen. Det är liksom ständningen. Och det är det okej okay men mitt problem är att vi har en och en halv resurs till nationella prov eh och jag vill liksom ta tillvara på varje stund framtills. Eh mm. och det är en ständig kamp mellan att det är så göra det och det är också så här med vara någon sorts samförstånd för det är liksom så att någonstans att så här det är lite mer på pilot på en flygplan utan liksom någon motor ifall men sen liksom landar den med en glidebred så man måste liksom följa med ner i studerbet i lag om fast med dem för annars liksom missar man annars bara för för någon någonsemblobbakna sås. Så jag tänkte väl säga man kunde ju göra smyg inte bara hålla mot lite igen och så liksom anpassa sig. Så min värld framåt just nu finns det två världar. Det finns liksom en hanar väcker till och då är det väl så här bronsa bronsa bronsa och sen eh efter det eh glidelanda och hoppas på att vi träffar hamnarna typ. Och vad det taggas med generellt, det tar läs mycket, mycket tid. Det är inget som är så vad behåller det, säger jag faktiskt. Mm. Är runt okej. Mm. Ja men jag vi hade ju men vi hade ju jag hade ju mitt nationella prov i veckan som var i svenska. Och mm. vad gör Göteborg Västlänk då på fredag morgon när de ska komma och skriva uppsats tror du? Ja men då gräver de ju bort strömkabeln till all kollektivtrafik. Så att så att man känner att ja men kan vi har vi byggt klart den här västlänken nu? Vi kan ju inte liksom det, det här händer ju ganska ofta att eleverna inte kommer fram på grund utav något. Mm. Men då var det total stopp. Det var stopp övratt. Eh och och stoppet identifierades ju redan liksom halv 8 på morgonen och eleverna skulle vara på plats i 9 men jag hade ju ungar som sprang liksom från vet det var ju helt helt orimlig situation. Eh Reddes sett oss sätta in barnen jag checkade bussarna var redo för de liksom så utan det hjälpte sig att man bara läsa det själv så funkar det så fick jag nästan. Ja, kul tror jag inte för dig. <laughs> ja, så så så crashlandade vi i alla fall i eh i eh, ja, eh fredags. Men så är det. Är det ändå livet? Ja, men precis. Jag tror det där det är en spaning som jag inte blir som det samma, men jag tror samma. Jag tror den ska nolla promenliga senare år om man brukar göra. Eh, jag är ganska sänker på att de ligger minst en vecka senare en våran brukt göra och det är det tror jag faktiskt är min spaning. Jag tror att det kommer att ha en påverkan på resultaten på nationell nivå. Eh i fram eh, fram matematik för att det är så i i i näset. Men att våra det, ligger alltid, nej men våra ligger alltid typ väcka innan betygssättning. Eh nationella prov i matte. De ligger liksom precis precis det sista de eleverna gör och har alltid gjort eh men däremot så kommer nästa år så kommer proven i svenska 3 mm. eh på gymnasiet kommer och ligga redan i mars vilket inte heller också känns helt orimligt. Så att mm. eh vi vi och det, vi vi, vi för heller aldrig någon förklaring till varför. Eh de gör liksom så här ändringar utan att förklara varför de ändringarna är gjorda. Så att nästa år så kommer vi ha nationella prov i svenska i mars. Helt konstigt. Mm. Mm. Eh Nej. eller schysst. Jag är ute, ja men man vill ju i alla fall veta varför de andra saker kan man tycka. Eller hur? Hur det ligger till. Eh är det ändrat i mellare planen då sån där för henne ju tror jag. Nej, för svenska 3 nästa år är det ju fortfarande i 11. Så att eh, ja, för mig är det ja. bara obegripligt. Det är bara bara bara bara konstigt. Eh men men eh, men det var det. Är. Vi får ju bara eh planera om. Eh och det, det men det gör ju att hela kursen blir om annat lagd på något sätt. På ett sätt så tycker jag det är bra för att då har vi möjligheter att pussla ihop andra saker och göra annat efter nationella proven, men mm. på ett sätt så blir det ju också väldigt konstigt om det nu ska vara slutprov och att det di, åt det hållet vi går, alltså att vi ska mm. få digitala nationella slutprov. Men vad fan vet jag? Det en annan liksom grej, apropå saker som inte är bra att planera det. Det känns som att det är ett sådant avsnitt som bara kommer bli en grej efter en annan. Men det, bara, det känns som att det är en sån avsnitt som bara kommer bli en grej efter en annan. Jag läste det på lite här om dagen. Eh, du vet om du vill göra om grundskolan förrän du ska bli tioåring. Det är ju beslutat och klart vad jag förstår. Mm. Mm. Eh, och implementeringen har liksom inte kommit så himla långt. Utan Skolverket har fått uppgift att fram till sista mars nästa år varum på att presentera hur ska vi genomföra det här med då lagar och regler och prova vad som händer. Och då finns det en serie från Ramberk i det beslutet. Lågstödet ska bli liksom fyraårig och liksom förskoleklassen ska bli 21, 1 till 4 kommer bli lågstadiet, 5 och 6 och 7 kommer bli högstadiet, 8 till 10 kommer bli elsariet. Det är det som är liksom som etiken. Och det här ska införas eh i det minst år 2028. Alltså om exakt två år typ eller så. Mm. Det är ju liksom minsann mycket det kvar. Men det är det enda som är så komplicationen runt hur det här ska gå till. Och Skolverket ska väl kan jag säga presenteras förslag i slutet av mars nästa år, vilket innebär att om ombruka KL-strategi kan bestämmas innan sommaren, ett år innan och sen när man är redo på sig att implementera under januari och februari. Det känns som en ganska snabb omställning för dig som Sveriges största arbetsplats och sen att, att alla lärer fattar det och eleverna kan fatta det om man ritar drömmar och liksom lägger lite tid. Men att man inte ser till folk i förväg. För det är så här, det är enkelt. Alltså, I teori, någon går i framtiden. Någon som kommer typ, hoppa över en års fyrt, men ändå inte. Men, men nu är vi ju framme vid att liksom, det är genuint. Så. De nya fyrorna som jag förmodligen tar i öst, då kommer det aldrig gå i sexan. Liksom. <går> så. Och det behöver de ju få veta snart. <går> men det, det, det införs inte successivt då? Så att den, den, nej, nej, liksom... nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, ne ungefär förståelig proposition när de röstar på rätt så här de tvåkattativ och den de röstar på är att liksom allihopa successivt få hitta fram eh ett steg utan att man ändrar liksom innehållet i kunskapskraven och på alltså det är, det är bara siffrorna som ändras inget annat. Eh så för den den går inte att göra successivt om du tänker bara för hos dig då var tänkte förslaget då i logsdalen. Självbodonas goda <laughs> är nevalofshet. Hon är väl förskoleklass på både så heter att hon går i ettan. Hur får funkar det? Så vill du gå och ska till Ja, men årsutsätt, men, årsutsätt. men men vänta lite nu. Men men tänker du inte fel nu för att om vi då då blir det ju snarare att de flyttar bakåt då för att om 0:an, ettan, tvåan, trean, fyran mm. om om de då då är det ju så att 0 1 2 3 är lågstadiet. Eller hur? Så är nu så heter det inte nollan, men om vi säger så behöver vi att, ja precis. Ja men det heter ju förs förskoleklass heter det ju. Ja, ja, ja. Och det kommer bli nya 1, nu var det 1 kommer bli nya 2, nu var det 2 kommer bli nya 3, nu var det 3 kommer bli nya 4, så alla hoppar ju fram med ett steg. Det är det som händer, man kommer gå från 1 och sen gå till 3, du kommer gå till 2 och sen gå till 4. <här> Fascier är samma sak. Det är bara helt annat. Ja, det är annat. bara siffror, det är inget annat som ändras. Men att förklara Nej. det för folk kommer ingen någonsin möta människan förstå. Och och vi <här> måste alla lära medel som är säg nu ska du ha femma bokfast att du går i 6:an, men du går i 6:an, då har fem alla prov och alla betygerna, att det ska liksom synkas med det. <här> och det ser för att det kommuniceras på ett sätt så att folk förstår det. Och jag är inte ens säg på att liksom lärare som har brytt sig om att läsa upp jag Jag har ändå läsat materialproportion och allting till. Det är ändå så att jag blir såhär, hur är det exaktor där? Jag får grita ner med pappa i pönnen och bara såhär, vad är det som är vad, hur ser det påverkande? <hör> <hör> Skolverket, en av Sveriges mest ineffektiva myndigheter, presenterar ett förslag på i slutet av mars nästa år. Fint att de har ändå fram till att läsa på sig. Det tycker jag ändå är en rimlig analys att de behöver. Men, men jag gissar att såhär, Alltså terminstart 2047 måste vi, de är då redo att säga så här, om ett år så gäller det här. Då har han liksom ett par månader på sig att implementera och ta fram material och kunskap och liksom förklara. Ja, och sen är det ju dessutom så att, att tänker jag, att för 2028 så ska vi också få ett nytt betygssystem. Ett nytt betygssystem, eh, med lärarplan, allting som händer. Den här förändringen, också funderar på det, vad är effekten av det? Alltså på vilket sätt förbättrar det i skolan? när man ändrar de där om siffrorna för att inför förskoleklassen är det ju ändå obligatoriskt sen ja mest typ 6-8 år tillbaka så det är absolut noll effekt förutom att det är en siffra som ändras noll tror jag det går vi så vitt nej men jag och vi, men och och just och för, men det är mycket som ska hända det är mycket skolväket ska skriva tänker jag för att det här nya betygssystemet med med digital eller nationella slutprov och allt vad det är som ja, som också kommer att påverka när det kommer och beslutas om Eh och då får vi en 10-gradig betygsskala och som det låter så är det liksom i princip klart. Alltså det är inte ju riktigt klart men klart. Och och alltså förslaget ska ju röstas Finns om. Finns det en bred parlamentarisk alltså kommer det gå igenom även om det blir makriktet? Nej men det är ju det jag sa för det beror ju på när det röstas om tänker jag. För att ska det rösta om nu så har ju de majoritet de som röstar. Men ja, och det är väl lösen filosofiska fråga eller så här jag använder en G Smart tablet kanske heter praktiskt. Nu är det är kort alltså tid kan man liksom verkställa en omröstning på när är det liksom att sluta rösta inför på den här mandatperioden? Nej, ja, de ska ju sätta barn i fängelse, det kommer de ju rösta på i juni. Ja, jo men och det känns ju förbättrat, det känns liksom som om ger hårdt val på. Det känns som att ingen av de partierna som vill gå till val på att de ska ha 10 gjorde betygsgiva där även om det skulle kunna vara något pucko som får för sig att det är en bra idé. Men det känns också som att det skulle kunna bli en sån grej som vi inte hinner gå igenom och att de nästa partier säger, ja stopp, vi ska ruta reda om det. Eller? Ja, vi kan ju hoppas. Jag jag tycker liksom inte riktigt att det låter så utan det snörare låter som att för ett grej är ju den det är ju vissa saker som är väldigt problematiska med det här 10-gradiga systemet som föreslås där då 30 ska avgöras av ditt betyg ska avgöras av ett slutprov plus att, att ditt betyg som du sätter ska kalibreras mot de här slutprovens genomsnittsbetyg. Eh mm. jag som undervisar på ett estetiskt priam där majoriteten av ämnena har en estetisk karaktär som inte mm. har någonting att göra med bild alltså matte, historia, svenska eh alla allt förunemi som som ska vara i slutprov karaktär. Mm. Ska då änd då ska ändå hur de målar påverkas av hur bra de är i matte, i betyg. Nej, och det blir ju jätte, jätte, jättekostigt. Men det är många jätt, saker som, jätt, som jätt, känns ogenomförbara. Det är, är för jag skeptisk. Ja. Eller, jag vet inte så mycket om betygsforskningen. Nej, inte jag, jag heller. Men det känns inte som att det är något som vi genomförar här heller för att jag vet så mycket om betygsforskning. Och därför är jag lite så alldeles nämnt, svalt skeptisk om. Jag hade heller sett vad man ja, jag, är där på, baserad ja, forskning det... och liksom är riktig så, än att det bara är det där styckande. Ja. Jag tycker att någon manifestation. Jag tänker att det är vad jag och Jakob ska sätta oss och, och och gå igenom det här och, eh, någon gång och prata om. Eh för att det är ju ändå intressant vad det är om man tänker och göra för när jag hörde det här först och avfärdade jag det och tänkte det här kommer ju aldrig att ske. Och nu är vi ändå där att de ska rösta om det och då känns mm. det som att vi kanske ska gå, veta vad det är vi ska rösta om. Vi borde göra, vi borde göra en, en, en genomgång överst det alla kommer de skolorreformerna som är på så på diskuterats. Den är med mm. oss i 4 år och har med att prata då men väldigt massor ger det. Och göra mm. listor från liksom så här det här är på gång när jag när första gången på verkandet till det här är nu löst tycker jag det som var liksom som jag liksom har fått bestämma tyckte till. Och man rankar dem från liksom hur gör och... alltså hur, hur tror du det är att börja och inte och så så man också eh vet om det för det finns en fara i att många lärare går runt och tror att allting är kapat och klart och bestämt och ska genomföras och så börjar man implementera och anpassa sig helt oärligt typ eradm är sin perfulla sak som red diskuterades om förslaget att egentligen när fattade beslut är det tror jag att man missar saker som man måste göra för man tror inte att det var besett. Eller hör och det, det men det ska vi göra och som ett brev på posten så har jag en fråga som diskuterades just i veckan som jag tänkte mm. ta upp som ämne idag. Eh jag har ju länge länge jobbat på eh eh estetiska programmet eh så det har jag gjort i många mm. år. Och eh där har väldigt många elever som söker till estetiska programmet har också faktiskt olika MPF diagnoser. Inte jättekonstigt att man liksom som konstnär kan duktig liksom på att att agera eh i stunden är bra på intuition och sånt vill jobba med skådespeleri. Jag tänker att mm. antalet ADHD-människor är ganska skarpa där att de är bra i stunden bra på att koncentrera mm. sig i aktivt läge. Eh jag tänker att eh det har en liten överrepresentation. Eh men också så här duktiga på att måla har väl en del autism och så där. Så vi har ganska mm. mycket MPF hos oss. Alltså en över en, en övre del av av MPF har vi i representation mm. hos oss, vilket medför att det finns en hel rad extrem passningar och eh, mm. olika inkluderingsmetoder som jag ska använda. Och Nej. ibland så kan jag ju bli eh jag har ju saker som jag generellt gör Jag orkar inte längre det liksom hålla reda på alla som ska få lyssna på den text de har skrivit. Alltså det, det finns ju hjälpmedel man kan få lyssna på sin egen ja. text. Eh den slår jag på till alla elever för skulle jag hålla reda på vem som har rätt till det eller vem som jag bedömer är smart att de gör det ja. och de som inte gör det det spelar ingen roll. Alla får det. Ja. Jag jag kan sätta på eh ja, olika den typen förlängd tid. Ja men om någon är väldigt stressad idag då får väl den förlängd tid och jag vi kan inte liksom inte hålla på. Jag är oerhört mm. generös med de här eh, extra anpassningarna. Jag jag skriver, du vet, det blir liksom snarare mm. generella anpassningar. Mm. Samtidigt så har vi ju då ett något ett något så här pågående krig hos MPF föräldrar som utbildar sig hos MPF föräldrars eh Instagram influencers. Har du sett de influencers föräldrarna som har MPF barn? Ah, oh, på, uh, ja, när de säger så här kan så har jag hört tala så med. Ja. Nej du ska inte följa dem för då får du då blir du gråhårig. Det går inte att följa dem för att de för ju ett krig mot skolan och skolan kan ju liksom fortfarande bara göra det som ryms inom budget och även om det står i skollagen att ditt barn har rätt till extra stöd så är det ju mm. bara ett extra stöd som ryms inom budget. Det finns ju liksom inte så att vi kan ö så budget i balans är ju någonstans det som är det övergripande vi har i våran värld. Ja. Så att någonstans alltså, bladrar, om man nu och solarna Gör... och de två går mot varandra och där finns det ju liksom en lösning som det inte går att lösa. Ja, förstå. Ämnet ja, ses, det går ju inte att lösa och då är det ju så att är man upprörd över att ens barn inte får den hjälp som den behöver, vilket de ju inte får av olika skäl, då är det mm. inte mot den enskilda skolan man ska föra sin eh, underbara tid eh, i ett individuellt perspektiv att man driver mot sk skolan mot den enskilda skolan för sitt eget barn för det kommer inte att generera en lösning på problemet utan det kommer bara att, eh, utan det kanske löser sig för ditt barn för att du råkade skriva, skriva lika högst men mest troligt troligast så blir det ju på bekostnad av ett annat barn eh ja. för som inte hade föräldrar som kunde skrika. Så att vill man lösa problemen så gäller det att rösta på något parti som kanske tycker att det är smutssmart med att hjälpa barnen. Eh alternativt att faktiskt driva en kampanj och läsa på om hur hur skolan faktiskt är byggd och vad vi har för olika tankar. Eh mm. men men det här att jag är så generös med det här sakerna jag kan göra mig i klassrummet då har ju också då gett mig problem för då mm. <laughs> för, för att då tycker ju en extra anpassning ska ju vara en anpassning en hjälp utöver och då blir det ju orättvist om alla får tycker mamma och pappa om alla om alla förlyssnar på sin text så är det ju inte en extra anpassning. Om min barn har ju ett problem så varför ska alla få möjlighet att lyssna när, när Lisa faktiskt behöver lyssna? Men varför har de något syfte att vara andra? Varför har de mest informationen? Men nu blir jag så här. Jag tänker liksom så här, "Måste jag okay, dit pappa behöver det här? Då får de göra det. Slutsproblem." Det <laughs> visst. Så det är så jag reagerar också. Men då har jag ju sagt en gång att det här är påslaget. Det kan ni använda om ni vill. Har jag väl sagt. Mm. Och så går Kalle hem och berättar det för för sina föräldrar och sen kontaktar Kalles pappa mig och är upprörd och skriver långa mejl om att jag är dum som låter Lisa också lyssna. Är du med? Jag jag vet inte om en ens det jag brukar på ibland om jagstår av våldsrelat men på att svara. Ja, för riktigt kommit till en punkt där att jag har inste svara på såna meddelanden. Ja, men det, det är det känns som att och det här inte är inte det att det är att svara lite bara reagera så för att det är som man tycker man får uppföra sig mot och framtjäsa eller liksom. Precis, och jag tänker någonstans att det här är, det här är inte det jag ska prata om, men men en Alltså Diasko pratar med ju den här inkluderingen som man gör är ju begränsad. Den finns ju den den inkluderingen jag kan göra är det jag kan göra. Och mm. sen tar det slut. Jag kan inte inte inkludera. Jag kan och särskilt stöd innebär jag kan lite inte ta bort äh, ha haft en någon diskussion i veckan om att min mittbarn ska aldrig behöva läsa. Mm. Och jag bara fast Precis. eh jo. Det be behöver ditt barn förstår att du behöver kunna mekaniskt avkoda text. Det mm. det måste du kunna, alldeles oavsett. Det det finns liksom hur du släkt hur man en är. Skall... Man kan inte liksom göra vissa saker. Nej men jag görstå det. Det misslyckas ju ja, ja, då. Nej men det, det går inte. Och... Och, och och och och därför så kan jag liksom inte i så i någon slags jag kan inte ta bort saker. Jag kan inte anpassa till förbannelse. Eh och då blir ju den här inkluderingstanken ibland så där så att jag blir groharry. Och nu har detta då i veckan eftersom vi har ett parti som också då kallas ju skolpartiet, blivit en valfråga igen. För då har man då eh bestämt sig för att eh, eh alltså det här nej men så här nej men det här är en egen grej. Det, det här med inkludering är ju ett problem på ett sätt kan jag ju uppleva. Men då har Simona Mohansson Hon ser ju ett annat problem. Hon ser ju att det är många elever som inte blir inkluderade för att det fungerar inte. Hon drar en egen slutsats och därför stör de barnen. Och de störande mm. barnen ska nu få gå i egna störande barnklasser i skolan. Ja, det såg jag. Ja, och... Och det är ju eh eh är eh, ju då alltså särskilda hjälpklasser för elever som stör undervisningen och de som hamnar där ska då få undervisning i mindre grupper och de ska få speciallärare. Märk väl, det är inte alla elever som behöver stöd som ska gå i de här grupperna utan det är bara de eleverna som behöver stöd och som är störande, alternativt bara är störande som ska få gå mm. i de här grupperna. Mm. Alltså det är hon vill införa i de gamla OBS-klasserna. Ja, typ en variant är det och det, och det låter ju som att säga man gör det här för att liksom de föräldrarna som stör sig på andra barn i som i barns närhet så jag får liksom den tillfredsställelsen att de ska bara gå med barn som inte det som liksom, stör dem eller så det är liksom det som är som möjliggör. Det är typ så här utifrån föräldern liksom så komatet det finns Och så si tjänar finns en bra poäng i det där då. Och det är nog så att säga du måste ha tillit med resurser för att få det på ordning och sådär då så. Det finns skola det inte finns, mm. där det är liksom vi behöver kunna skapa oss en tumiljöer. Det vi behöver liksom bryta cykler. Eh och och det tror jag man faktiskt löser ibland genom att säga nu får vi gå någon annanstans så Sunderland lite för fatta vad, vad gör man ner till skolan och sen kan man liksom måste introducera tillbaka i miljön eller man kan hitta nya vägar liksom andra sätt du kan få nya chanser de liksom, har fått de med vägsyckeln i princip det har lagt den försäkringsverksamheten inte omkring där man liksom har satt sig med så här småskolor där man liksom tills får få till henne på undervisning i mindre grupper dels för ni sånt vet dagens samt demokratorer om liksom hur eller redigera i pulskvartalet såna grejer och sen att sen då efter 6-4 veckor går tillbaka till en skola. och sen den skolan eller så den blir placerad borta en för en ny start och man bereder sig sen enligt så man sen så stats ganska billigt Först och på det fråget så är att alla skolor ska ha större bandgrupper så någons stans. Ja. Vingd innebör att Antias har du precis trätt i ban så ställ så bara omorganisera om det i att sätta mig ut och fixa. Och så skulle det lösa sig. Eller så måste egentligen nya fysiska lokaler någonstans på varje skolan, anställa nya lärare på varje skola som skulle kunna ta hand om de här vid sidan om allting annat. Eller alternativ 3, ja. lägg ner allt annat stöd och finansiera bara liksom det här. Alla de 30 dagarna ja, ja. tror jag är Här då Oliver. Ja, det här ska kosta 2 miljarder kronor och för alla som har någon gång hållt på med skola vet ju att 2 miljarder kronor är ingenting i när vi slår ut det på alla skolor. Nej nu. Äh, det skulle ju så. Och äh, ja men det finns ju 4700 eh äh, eller något sånt där. Ja, så det är typ för 5 miljoner personer typ. Nej men det är ju inte ens det för att det är ju nej men du... och sen hur ska vi få ordning på det här i klasset? Det här har jag ju räknat på någon gång. Alltså 2 miljarder räcker mm. inte. Och framförallt inte om du tänker dessutom så är det ju så att de här eleverna eh de här eleverna som som som behöver hjälp mm. eh, de de kommer ju inte gå i samma årskurs ska vi liksom ha obsklasser då med liksom ett till sju så att det det är ju så här och jag, jag någonstans så kan jag ju känna att det är en sån djup förenkling och en sån djup stigmatisering men det är också en en sak som som gör att vi har på ena sidan då den här inkluderingstanken där, där är alltså bo, i båda fallen så handlar det om att plisa föräldrar som är upprörda mm. och i inget av fallen alltså Simona Moansson vill ju precis som du säger eh, eh som eh, eh för föräldrar medelklassföräldern som inte vill att ens barn blir stört mm. eh och å andra sidan i mitt fall som jag pratar om som som då tycker vars föräldrar inte tycker att eh ens barn får den hjälp som de behöver eh som, som också liksom får väldigt alltså som ska bli inkluderade i undervisning och som behöver stöd som inte mm. får det stöd som de upplever att de behöver så att någonstans så är ju stöd problemet problemet inte inte själva liksom eh hur hur hur vi gör utan vi behöver ju någonstans titta på vad vad, vad är det som är? Varför stör eleverna? Varför fungerar inte inkludering? Och jag tänker ju att på många håll så är det ju så att inkluderingen inte fungerar för att det är för segregerat. Att det är för alltså det, det är för oroligt i helag i klassen att åh, vem ska vi liksom vem ska vi plocka ut någonstans. Tänker också, vi tänker så här vi har ju jag... centraliserat så här jag tror på grundformuleringen jag tycker att det inte fungerar och inte det som inte jag satte det vid frågan och sa det är liksom hur hur ska man varför funkar varför funkar inte hur gör vi skolan så bra som möjligt på att matematiken går alla liksom ber och det är något mm. som är betydligt mycket mer komplicerat än vad det är där. Jag tror egentligen hennes grundproblem är det studiecier men också att de föräldrarna kommer inte sluta känna att barnet stör eller att barnet är i vägen om man flyttar på de är 2 mil eller 1000 på så man kan kanske inte flytta typ en eller två elever per grupp om vi bara satt alla upp i en blandad alla upp här ut förråd ställer in dem och så om vi om vi gör en föräldrapen där man flyttar en eller två personer mm. någon annanstans de föräldrarna kommer inte att vara så här åh vad härligt nu är det bra min barn har börjat skolan det kan sluta oroa mig nu är jag liksom Allt är frid och fröjd. Jag kommer att stå på liberala resten av min liv. Det kommer inte att vara så. Utan då hittar de någon annan problem. Då är det, vet du, här borta sitter någon som pratar med folk. Eller här borta är någon som inte låter mitt barn vara med på rasten. Eller här borta är någon som är någon jävel som är liksom, du vet, allergisk mot jordnötter. Så jag får inte skicka med mitt barn del längre till skolan. Eller liksom, du vet, det finns alltid liksom, saker som kommer att vara i vägen. Om du har det med insettet. Om ditt barn ska ha liksom, gräddfil rakt igen. Om man aldrig någonsin behöver kompromissa efter andra människor eller som liksom förhålla sig till andra människor så kommer det ända lösningen bara att de går själva i en egen obsklass utan någon annan i närheten. Eh och eller? det är ju det jävla så här hur kommer det gå för en person längs i livet? Men också så här var om de slut möts så såhnda begär, var någonstans slutade. Hon hon hon kommer aldrig ingen inte en enda människa kommer känna så här åh oh, Vad härligt det här var, liksom ett, två, två år fram, tre år fram. Vad härligt det här var vändningen som gjorde att det blev allting bra. Där hittar man nästa problem, nästa problem och nästa problem. För det är inte det som egentligen är problemet. Det är inte det de egentligen begär om. Det är ju liksom, bakom sådana föräldrar som, som driver sådana kamper. Det är ju liksom en oro för att deras barn inte har det självt bra i skolan. Att de inte blir sedda, att de inte blir utmanade, att de inte lär sig. Att inte så. För att hela vårt skolsystem mm. lär föräldrar att vara oroliga och nervösa. För är det fel, då är det ditt fel. Det har vi pratat om några gånger förut ändrade systemet till det där så här Ja men men och... Jo ja, i och med att vi har ett skolvalsystem där det är förälderns fel att eh, det går dåligt så blir det ju ett fel och någon eh, och och då blir det ju nora och plus att vi lär föräldrar att liksom någonstans eh reklamera skolgången om det inte blir som de har tänkt och där mm. någonstans så glömmer de att det är ett kollektivt projekt där det handlar om att kunna anpassa sig till en reell verklighet. Det är ju inte så att när du kommer ut även om du har ADHD när du kommer ut och ska börja jobba så kommer ju inte arbetsplatsen eh anpassas efter dina behov i den utsträckningen som som eh som skolan förväntas att göra och så vidare. Eh men samtidigt så är vi också så att att vi har eftersom vi har så segregerade och så eh eftersom föräldrar också kan eh, liksom göra aktiva val så får vi också skolor eh som som är segregerade och någonstans där har jag då eh funderat på hur man gör i andra länder. Så jag har gjort en liten lista på hur man gör med likvärdighet och inkludering i andra länder. Eh och hur man då gör med är inkluderingstanken för det är ju den som då Simona Mobergson någonstans eh vänder sig emot och säger att det har ju inte fungerat mm. och det råder lite så här populistisk åsikt att inkluderingstanken var fin men den funkar inte. Men någonstans är det ju också så att men då får man ju fundera på om det är en skola eh där där liksom måluppfyllelsen är 23 som finns skolor i Göteborg som har mm. eh då då kanske inte det är inkludering vart ska de inkluderas någonstans. De är ju redan exkluderade från själva skolsystemet någonstans i den. Så att vi har ju ett Precis. liksom grundproblem där. Eh men då då har jag då tittat på hur man gör i Finland, i Nederländerna, i Kanada och i Tyskland och i England. Oh, är, du med? är det mer? Mm. Ja, ja. Och och då är det så här att och det här handlar då om det här eh ja extremt alltså där hur kan vi göra? Och i Finland då så har man ju ingen marknadslogik. Man har däremot då en idé om likvärdighet. Det finns inte skolval på det sättet som det finns i Sverige. Mm. Resurser fördelas alltså de för resurser som skolan har fördelas efter skolans mm. behov inte efter antalet individer och en konstig omräkning utan man ansöker om de behov som man har lite förenklat. Mm. Man har också en väldigt väldigt stark elevhälsa och sätter in specialpedagogik jättetidigt gäll alla har när de har liksom passerar årskurs 3 i princip mm. träffat eh, speciallärare. Alltså om man har varit sjuk i tre dagar så får man gå och räkna i kapp liksom. Mm. Och det här har man gjort i alla tider. Eh man har heller eh klass eh, blandade klasser. Man har inte det som kallas skolsegregation på samma sätt. Eh Och därför så slipper lärarna på det sättet bli alltjämt klasser alltså de här extremarna de här extrema klasserna när det blir liksom mindre segregation och mindre eh när när klasserna är heterogena och inte hom homogena på det sättet så mm. blir det lättare att undervisa. Eh men och det behöver man väl veta då att eh, ekonomin är ju inte lika bra som den har varit så inkluderingen har pressats även här och man har fått ökande problem men men det som är det det man kan lära av Finland är att blandade elevgrupper plus tidigt stöd gör inkludering realistisk. Då funkar det. Det kan vi lära oss av från Finland. Länderna vad gör de då? Nej men de har nivågruppering helt enkelt. Mm. Där eh eleverna delas upp mer efter nivå redan i tonåren. Det finns två lyckas spår alltså redan i tidiga tonåren alltså typ 13, så väljer mm. man akademiska spåret och yrkesspåret. Eh, det blir, gör ju att det blir lättare att undervisa och färre extrema situationer i samma klassrum. Mm. Men det har vi också pratat om någon annan gång att när elever får välja när de är 13 år vad mm. vet de om vad de vill göra när de är 26? Det vet de ju inte. Men det är när systemet eh, väljer åt dem. Det är inte kanske så mycket de vill. Precis. Nej men precis och riskat bakgrundstyr mer än potential. Och det här riskerar ju då snarare att bli ojämlikt. Alltså det här att vi det vi även om undervisningen i stunden kan kännas lättare så kommer det på sikt att bli ojämlikt säger en del. Ja, forskning i alla fall ser rimligt ut ja. då. Det ringer sig på. Ja, eh Kanada, Ontario eh mm. fokus på stöd plus resurser. De har inkludering som princip men då sätter de in då fler vuxna i klassrummet eh speciallärare i integrerad i undervisningen och systematiskt stöd till skolor med större behov. Eh men mm. och om man har då liksom ganska mycket pengar. Men det här är jätterdut. Man lägger alltså jättemycket pengar på att få inkludering att fungera. Mm. Eh och det man kan lära sig av Kanada liksom sätt är ju då att den inkludering de har med alla dessa lärare som är extra och så där är ju att den fungerar för visso men den kostar jättemycket pengar. Och mm. eh eh så så att de de är väldigt många vuxna i Danmark så den är den dyrare jämfört med Finland där man mer styr då alltså där man då inte låter eleverna välja utan man man man man har heterogena klasserpunkt liksom så så är det mm. ännu mer här försöker man lösa det då med extra personal. I Tyskland så delar man upp eh, redan från början i princip från orkurs mm. 4 i olika skoltyper. Mm. Eh och särskolor då är jättevanliga, mycket vanligare mm. i Tyskland. Och det är homogena grupper alltså behöver man inte anpassa. Eh detta förstärker ju då eh klasskillnader och det är jättesvårt att eh, byta spår och där har vi ju det har vi ett avsnitt där jag och Jakob som vi gjorde om han som uppfann eh coronavaccinet hade egentligen inte eh äh, fått bli yes. biokemist och äh, vaccin eh äh, om han hade eh äh, inte haft en lärare som eh äh, motsatte sig att han skulle gå det mindre akademiska spåret bara för att Ja, en lärare som var äh, naturvetenskapslärare ja. som skriver brev och liksom bad direkt till mot ungarna. Ja, precis. Precis och ut Och det är ju så där så att någonstans så Sverige är ju den otroligt dåliga lösning egentligen i Tyskland att det här att man om man nu vill få att alla elever ska få lika möjligheter. I England så har man vad har man för skolor i England? New excuses schools. Alltså typ det diset de har väl också ja precis. Ja, de har det. Och men men alla skolor har väldigt tydliga disciplinregler eh och alternativ provisions för elever som inte fungerar i vanlig klass. Eh mm. men också riktade stödinsatser. Och det gör att det funkar ibland för att klassrummet blir mer stabilt. Men det finns också en ganska stor risk att elever som inte klarar av att följa den här permanent där ordningsfokuset alltså de som faktiskt har problem med det de hamnar ju utanför. Och eh, dessutom så är det väldigt ojämlika skolor i England. Alltså det är liksom och det gör ju att det blir väldigt ojämligt. Alltså det det är skillnad på skolor och skolreglar. Ja. Eh så så är det. Så att eh, någonstans det är separata lösningar ibland och så vidare. Så det det är liksom går du på de fina skolorna så får du bättre utbildning. Punkt. Men nog ganska mycket friskolor och nog ganska mycket ja. liksom såhär, straten, mm, eh, så kör du schools till staten finns helt igång och så där. Mm. Precis. Och Och det gör ju att de får ju det här problemet och så har man satt in då New Excuses schools i de här mm. utsatta områdena med eh, där man då försöker och vissa har fungerat och så pratar vi inte om de som inte har fungerat liksom för det finns mm. de också. Eh men det gemensamma mönstret om man då tittar så då var slett så säger det så att mer blandade skolor har lättare mm. att lyckas. Segregationen är avgörande. Ju mer skolsegregerade skolorna är, desto sämre går det för eleverna. Hög koncentration av behov. Eh, då får alla modeller problem. Om du har en klass där alla elever har eh har behov, då kommer det få svårt att möta det så. Ja. Och eh inkludering funkar, men mm. det kräver extra personal det kräver specialpedagogik mm. och det kräver väldigt tydlig struktur. Mm. Eh men också väl och veta då att det mm. nästan alla fungerande system har då tillfälliga smågrupper och alternativa lösningar. Det betyder mm. ju att det här som hon pratar om att sätta in, att ha möjlighet att liksom flytta ut precis som du var inne på, att flytta mm. ut elever, det finns ju en poäng i om man kan göra det utan att man stigmatiserar för att mm. det måste vara tidsbegränsade. Nu får du vara här en stund och lära dig det här, men det får inte bli. Nu får du gå här för du, som man gjorde i Göteborg för du är från Finland. Man hade ju mm. finska mm. klasser. Det det det fungerar inte. Och eh antingen alltså man får liksom så här, det finns ingen gratis lösning i Finland mm. i i Kanada så betalar man mer pengar. I Tyskland och Nederländerna så sorterar man mer och eh, medan man i Finland då mm. satsar på att minska segregationen så att någonstans så tycker jag liksom det är lite intressant vad vilken väg jag tänker ju att minska segregationen är ju den mest tilltalande vägen i min värld men eh tydligen så tycker Simonna Mowanson att tillföra mer pengar eller tillföra lånas pengar som inte räcker och sen säga ni fick ju pengar det är ju hennes lösning någonstans ja, nej och och jag tror att allmänt och sådant vad eh, om man blir liksom så så börjar man börja tänka igen där att det är mycket mer nyanserat än ja nej så att mitt liksom där funkar det funkar inte så. Om om man skulle sätta det liksom en procentsiffra om vi skulle liksom på något sätt jobba oss fram till så här i Sverige så kan vi nåar liksom 70 av alla i närmaste bero, tvärar det inte säkert där också. Om vi säger hur små sådant skulle prata ni så kanske vi mm. ligger på 80 eller 75 med 55 blir det väl så men man får måste prata om så hur får vi den siffran det såg vi ska tänka men det där funkar det funkar inte det så ser vi inte bra så ser vi inte bra och allt in av det som vi behöver i Sverige som alltså behöver egentligen ja, något ladd övertaget för att förbättra det är liksom mm. systemnivåförändringar mer ja. en egentill riktar insatser jag menar hur många mm. miljarder kostar det hela det svenska sjukvårdssystemet per år blir liksom hundratals kanske tusentals miljarder så att har kommit till 2 miljarder här eller där för det där. Det är förmodligen inte så att liten grej som det förnicklar här och där som låser ut som att ah, ja, sänd det någonting bra. Utan liksom jag tror vi börjar med det ska vara någon hela systemet var ju förväntat och så en del andra de om, om liksom segregation, en del av det handlar om liksom statlig styrning och liksom hur hur hur man kommunicerar den för då liksom eh svenska liksom skolverkets kontroll liksom finns utbildningsdepartementet och utbildningsdepartementet och så verbal texter de måste formuleras enligt de mandat man har, vilka delegationer man har att man i sin liksom föräldrar i grundskolan har i samhället igen där med att föräldrar så är ju liksom avreglering här av lärare och retorer i Sverige men alltså liksom i sinna så skulle man hade någonsin bryr sig om det förstår du det som reger föräldrarnas över lång och lång, lång tid för att det vi inte se kommer och vart att vi skulle reparera den skada som har blivit av ett par decennier av liksom bättre fokus eller så. Ja. Vi kommer ändå från en punkt där vi hade en skolseansgångselit i finska och jag tänker att det borde kunna gå att liksom hitta tillbaka till den nivån. Eller till vi ska gå tillbaka till det systemet, men gå tillbaka till den nivån. Behöver ju i så fall lika lång tid i råd, vi pratar ett par decennier då, men det är rätt att sätta sig lite. Utan hur många saker som behöver hända i det. Och en bärande grej är att behöva samhälls systemnivå om liksom skolan och samhällsutbildning och, och vad är det det gör för att liksom rusta unga för framtiden. Och en grej vi behöver ha mm. är att vi behöver få bort politisk grofingrihet. Där liksom människor som ser att ja men om 6 månader vill jag ha så här många hundra tusen röster. Det är inte det perspektivet vi kan ha när vi pratar om skolan. utan det är någonsins behöver vi ha liksom igen tillbaka till den breda parlamentariska huset. Jag vill inte ska man se det bara inte så länge sen sen vi liksom varje gång man förändrar det, det en läroplan eller skolage eller liksom så står det representanter från alla partier som sattes ner och diskuterade tillsammans nu över så här. Idag har vi snarare någon där liksom alla försvarsutredningar där en person som anställs för att göra en enmansutredning där det redan i förväg blir precis hur vi ska komma fram till för att det är en politiskt bestämt. Mm. Eh så oavsett om det är liksom kulturkåranden eller liksom om det är betygssystem eller om det är liksom eh teorigrundskola eller om det handlar om läroplaner som ska följa betyg så det är väldigt mycket så här liksom Eh man är ju helt jämtig som mycket av den parametriska civilisationen eller den vetenskapliga förenklingen då bara och så här politiserat allt. Direkt är det största sveket då allt när ni kommer till liksom hur det utvecklas samhället i sort. Och det ingen typ blir till att prata om utan istället så fortsätter man liksom på och bara på gräva upp ytan och säga vore det inte härligt om man då liksom bara när som dina komer han bara idag djurgräver. Eh förstått. Istället in <skratt> <skratt> det där som själv bara behöver tänka på god dag god ja men det det men tänkt och sen när det blir så att det blir eh direktör Kalles barn som ska sitt gå i de där skolan det kommer ju aldrig att bli han fast de har en en son som är sjukt störig för det kommer ju de och bråka om så mycket så att det kommer ju aldrig att bli den sonen utan det kommer ju att bli de alltså det är ju det också det är ju mm. så helt sjukt eller hur eller nej nej det är näre verkligen frågan vilket gäller som som försänds sitter där liksom är det någon som skapar drama bara eller någonting helt precis vilket knappar måste jag trycka på för för gång andra är det någon som blir liksom igångsattar är det liksom i en själv vill bli liksom början städer som man har som man behöver göra liksom så där man behöver liksom anpassa sig efter liksom nya begärsnier och svarheter då så som man har och också faktiskt det är det, det är ju också någonting med att liksom hur vi ser på världen i samhället på sanning. Det var ett rimligt läge sen så himla länge sedan som vi förstod att liksom olikheter berikar och inte liksom eh erfarenheter när det går med människor att leva med människor och liksom vissa människor som inte alltid blir det, precis som själv, är precis så väl eh någonting som som ger dem möjligheter att ta några på saker, saker och uttaxa sig med saken. Och så ger det möjligheten att liksom bättre ja här ändres kon det sen genom liksom en idé av som Eh känns dig alltså omotiverad i stora överhuvudtaget? Ja, en gång mm. speciellt när det är så att man känner inte liksom att det är såna värdefull eh och som pratar ett eh en annan typ av protettämmer språk bra svenska också men liksom som har ett annat modersmål. Eh och nu började en nylev i vår verksamhet som pratar samma modersmål som inte pratar svenska eller engelska utan bara det språket. Eh och eftersom det som det är, så är det inte som om man helt plötsligt anser en vuxen som går och bryder och översätter, utan om de faktiskt måste anställa sig så bra som det går, <går> så, och lära anställningen sig och det blir mycket att den här elevenen får hjälpa till och liksom tolka och översätta och det har varit jättejättemotiverande, helt plötsligt att känna en elev att det, den bidrar med någonting för att han kan se att så här, jag kan göra någonting jag kan använda minsk kunskap till något som någon annan har nytta av och glädje av, och det han får säga att det är en besökning jag har haft på hur länge som helst, det var där vi snackade började i fredags han uh -huh. sa de borde också för att han kände att så jag inte ens kan göra något jag kan hjälpa till och det är så här, de lektionerna är intressanta att vara med på för andra fall att vara med i det man har ju uppfattat i liksom, hjälp och till att introducera er före början. Jag kände att han var verkligen kvar för att häng med dem och se vad som händer. Och liksom helt plötsligt känns han motiverad för lektioner och uppgifter för då liksom, sitter han och översätter samtidigt som han gör sin egna uppgifter och då blir liksom, det en förankring. Jag vet inte hur det funkar. Och på något sätt blir det enkare som gör att liksom... Jag kan också se på liksom processresultat eller quick liksom, men inte konceptresultat för en vecka sedan men liksom mängden arbete som vi gör som det ser så antal uppgifter som räknas eller blir blir sen lämda in. Att jag behöver tillängning bara så jag kommer det säga, Kom igen, måste bli klart med regna fredag men så har jag ingenting <laughs> utan istället till liksom eh är det en motor fram eh så det ger sin intressant. Jag är såta förra veckan med några elever som är ringen dels som flyttade från eh, USA till Sverige i behöver för det där läs sådär eh uh, vad mm. som börjar från kompostella som där ser lite svenskt. Det som framförallt tar problemet att alla är den personens vänner eller uh, pratar regissör. <laughs> eh uh, mm. och de var och jag syns glädsel men du får se till dem. Eh jag syns nu nu refren för broadband så att jag får träna på det här. men alla de eleverna i som är det sociala centrum kring har ju som rättsinlänges finskapsar dem liksom helst. För då får liksom timmarvis av träning varje dag. Det är också mm. de är det båda som eleverna är elever som man skulle kunna ses som ganska problematiska för att de som inte passar in i mallen. Eller så tänker man sig, här är mm. ett bra komplement som gör att det blir bättre. Och jag fattar att såhär, mm. det är lite att sitta i bakomkassa så det blir ingenting som vill säga göra dig hela motiverad. Det fattar jag med. men liksom disciplinen en en en, en parallellt en version där den personen får lite lite mer resurser, lite mer stöd och får komma till sin rätta på ett lite annat sätt och då kan lösa upp saker som kan vara hjälpsamma på olika sätt. Allt från att förnåt en vet saker som inte andra vet sen liksom saker som inte andra kan att det kan vara liksom att försöka man kan lära sig att liksom samarbeta med som kan bli bra. Man vet ju inte vilka personer som liksom man jobbar bra med. Det är ju inte som att lära sig bra. Vad är inte ditt samma sak som vem man är kompis med eller vem som man ser ut som eller vem ens föräldrar tycker att man borde vara med. De <laughs> här Det finns naturligtvis ju problematiskt i det som jag säger som är irriterande. K. Oh sväre men där är vi någonstans att det är där är vi vi får väl se men vi kommer ju få se fler eh, populistiska förslag jag räknade på det eh, eller jag har ju jag hittade min gamla uträkning på vad ungefär 2 miljarder skolsatsning blir per skola och det blir ungefär 360.000 kr som ska då hjälpa till att öppna en ny hjälpklass på varje skola och då kan du tänka dig att en lön på en ganska underbetald speciallärare Där, ligger på 500 000 kronor per år. Men 360 000 så, uh, är det som jättebra pengar att ge oss dem, men, men det kommer absolut inte lösa det här. Nej, precis. Ge oss dem. Vi vill gärna ha pengarna. Men ja. äh, inte på det här sättet. <laughs> <laughs> Bra. Ja, vi lämnar det där. Och jag tror också att det är faktiskt löst i början av. För att vi har nått äh, vägsända för den veckans avsnitt. <laughs> det känns som att, det är så att vi har saker kvar att prata om, men det får vi ta spara på, tror jag. Vi törs att spara på det och så pratar vi mer eh i veckan som kommer. Det gör vi. Allright. Hej då.